Tak Dobré odpoledne všem. Vítejte na dalším z online čtvrtků. Nejdřív tradičně upoutávka na příště. Příští týden by měl mít přednášku Pavel Duda z Českých Budějovic a bude se jmenovat zestup a pády etnické diverzity, ekologické a historické příčiny jazykové rozmanitosti. Takže všichni jste zváni. Bude to určitě velmi zajímavá přednáška. A dnešního přednášejícího asi není třeba příliš představovat, protože Absolventem naší příradecké fakulty, a následně tedy působí v ústavě organické chemie a biochemie, kde má svoji výzkumnou skupinu, která se zabývá sociálním životem termitů a jejich komunikací. A počítám, že o tom bude i ta dnešní přednáška, která se jmenuje Ať je Královna a její parfém, roznožovací strategie tropických termitů, takže bude asi řeč i o četných výletech do. Jižní Ameriky a co z toho takhle pak vzejde v laboratoři. Tak já nebudu dále zdržovat a předám Robertovi slovo. Díky. Já vás teda taky vítám na Biologickém čtvrtku a děkuji Honzovi za uvedení a taky mu děkuji za pozvání. Já si rovnou na začátku odběnu teda tu litany, ten pozděch nad tím, že teda se nemůžeme potkat v fotochemii, ve viničné, jak jste všichni zvyklí. Já když jsem někdy na začátku ledna si bez váhání kývnul na to jeho pozvání, ať zase promluvím teda o našem bádání ze života a díla termitů z Jižní Ameriky, tak jsem jaksi jedním dechem dodal e, určitě a bylo by fajn, kdyby to bylo v druhé půli dubna nebo později, protože tou dobou budou za námi teda u závěrky přihlášek té naší české grantové agentury a bude určitě také otevřená univerzita. E, obě ty premisy byly liché, jak víte, e, takže mi nezbývá teda než teda mluvit do zdi s váma a věřit, že tam na druhé straně někdo je a poslouchá. Vy z vás, kteří sledujete ty čtvrtky pravidelně, tak si možná vzpomenete, že jsem k vám mluvil někdy před šesti lety a někomu z vás může přijít podezřelý i ten název toho dnešního povídání, který tedy je Adžie královna a její parfém, protože se tak trochu podobá tomu, co jsem prezentoval v říjnu 2014. Tady je ten první slide vykradený z té přednášky. Královna je mrtvá, Adžie královna. Tam příčina souvislost tam skutečně reálně je, není to, že bych neměl fantazii tedy si vymyslet nějaký jiný název. Nicméně, když jsem v tom lednu přemýšlel, o čem to má dneska být a jak se to má jmenovat, tak jsem si uvědomil, že tehdy v tom říjnu 14. roku jsem vám vyprávil vlastně takový jako úvod do nějakého příběhu. A ten příběh potom žil dalších 6 roků. V mezičase tedy došlo k nějakým šesti návštěvám naším v té francouzské gvajně, což je teda to místo činu. Toho našeho bádání dohromady nějaký čtyři další měsíce jsme tam mohli pobít. A e, navíc ten příběh má takový ty atributy toho e, přírodovědeckého bádání, tak jak jsem si je představoval, když jsem v té viničné studoval tu zoologii. Že něco, jak si něco zakopnete v tom lese, odnesete do, do té laboratoře a tam zjistíte, že to je ještě zajímavější, než jste si mysleli. Což zase vygeneruje nějaké otázky a je potřeba se vypravit zpátky a na ty otázky zodpovědět a tak pořád dokola, takže se to na sebe vrší ty kapitoly toho příběhu a navíc ty jednotlivý kapitoly pak mají nějaké svoje hrdiny, což jsou ty studenti obvykle, kteří dostanou tu otázku, aby ji zodpověděli, v lepším případě ji zodpoví a v tom úplně nejlepším zase jaksi nastolí otázky další a třeba je předají dalším generacím těch studentů, těch studentů. A mám pocit z toho, že vlastně něco takového se nám stalo a tak jsem si říkal, že se k tomu tématu vrátím a pokusím se stručně proběhnout tím, co jsme věděli, a se k tomu, co víme a k tomu, co jak si ještě nevíme. Já jsem vám tehdy před těmi šesti lety odtajnil, že se potýkáme v té gvajáně s několika druhých termitů, kteří se nějakým způsobem vzepřeli paradigmatu o tom, jak by se měl pokročilý termit rozmnožovat. Pokročilý ve smyslu člen, tedy čeledi lidi termitidé, neboli vyšší termit, jak se někdy taky říká. Protože ti by správně tedy měli mít v tom jednoho Krále, jednu královnu, zakladatele, takzvané primární krále a královnu. Ti by spolu tedy měli žít v té královské komoře v zazdění, pozbytek svého života někdy tedy dekádu, v rekordech až dvě nebo více. A všichni ostatní jedinci v tom termitišti by měli být z definice jejich potomci, potomci. To, co vidíte na té fotce toho druhu Emiratermes Neotenicus, je tedy velké popření toho paradigmatu, protože tam vidíme jak jaksi jednoho krále který ovšem žije v jakémsi harému teda malých královniček, ty nikdy neměli křídla, sotva do té kolonie, jak si přišli po svých, takže se v té kolonii asi narodili. Takže můžete mít dokonce pojmu podezření, jestli náhodou neobcují s vlastním otcem. Já jsem vám tedy před těmi lety říkal, že to tak není, že oni tedy vznikli partenogeneticky, že je tedy matka, zakladatelka, bývalá partnerka toho krále, vyrobila skrz tedy neoplozená vajíčka. A zároveň, zároveň jsem vám vzdělil, že máme podezření o nikoli v jednou, ale dvou, či třech druzích, které tímhle zvláštním způsobem tedy popírají ten kánon toho, jak by měli organizovat ten svůj rodinný život. Um, takže zkusíme se do toho příběhu zakousnout. Vyšší termity tedy, čeleť termity to je ta korunová skupina, korunové monofilum, které, jak se historicky je definováno tím, že dokážou pracovat s lignocelulózou, což je termití potrava, aniž by jim k tomu pomáhli jaksi byčíkovci. Vystačí si tedy s bakteriemi, vlastním enzymatickým aparátem a vy víte, že jedna linie tedy provozuje to, co mralenci střihači, tedy pěstuje si houby. Ti vyšší termiti zahrnují v drtivou většinu všech termitů přes 80% rodů, nějak téměř tři čtvrtiny druhů a vyvinuli se nám nějakých 50 milionů let zpátky v tropické Africe. A dneska tedy ta jejich diverzita dominuje ve všech tropech tedy všech kontinentů. Vy je znáte, ať už tedy z autopsie nebo zprostředkování jako stavitele tady těch spektakulárních staveb, nicméně ty se vyskytují zejména v těch semiaridních oblastech, kde mají nějakou klimatizační úlohu. V těch tropech v té naší Dvajáně tedy ty stav, stavitelské kousky nejsou až tak dramatický Většinu těch termitů potkáte v takových muldách hroudách na zemi, Oni si s tím vystačí. Někteří z nich tedy lepí ta svoje hnízda na kmeny stojících stromů a v některých případech, jako tady vpravo, věřím, že vidíte ten kurzor, tedy nacházíme kartonová kulatá hnízda v korunách stromů. To je typické pro ty nosaté termity, kteří tyhle dovednosti mají. Nicméně pojďme se podívat tady na tu galerii, kterou jsem vám teda pořídil v jak jak to asi vypadá v královských komůrka, těch komůrkách těch vyšších termitů. inu, vždycky tam, tam najdete tedy primárního krále ve společnosti nějaké té klobásy té primární královny. E, na všech těch fotografiích je to podobné, když se pořádně podíváte. E, a vlastností té královny tedy je to, že dokáže takhle obrovsky stloustnout. Je to docela unikátní vlastně v imaginálním stavu takhle nabít na velikosti. A ono to vlastně, ta její schopnost toho růstu a o to odvozená obrovská podnost, tedy vlastně opodstatňuje to, tu, tu celoživotní monogamii, protože díky tomu se, jak si ten společenský hmyz obecně dokáže vzepřít tomu tradičnímu problému solitárního mizu, který teda solitárních živočichů, kteří čím více rozmnožují, tím víc vlastně strádají na potravě a na zdrojích a tak dále. Nicméně ten společenský měst v případě těchto našich královen, čím více na ploditím tím víc má potomků, kteří tedy mohou domů přinést tu potravu a mohou se postarat o bránitelnost toho hnízda a tak dále. Fajn. V některých případech u těch vyšších termitů i u nás na Gvajáně najdete teda ty klobásy dvě v tom hnízdě za přítomnosti jednoho samce. To je tedy do češtiny bychom použili tedy pleometro za třeba jinými slovy, prostě kooperativní zakládání toho hnízda více samicemi. Většinou s nimi zbyde teda jediný král, tady ho máme, tady ho máme na té dolní fotografii a v těch počátcích té kolonie je to určitě na výhodu, tedy na to být tři a ne jenom dva třeba na to zakládání. Dobrá, když si to, to, tohleto kanonické uspořádání vlastně zrezumujeme na vývojovém stromu toho termita, napříkladu třeba těch nosatých termitů, kteří mají ten kastovní systém jaksi bohatý velmi, Tady už máme královnu, která narostou do těch patřičních rozměrů. Ona tedy s tím králem povinná nějaká vajíčka každých pár vteřin jedno. A už na úrovni té maličké nebohé nesoběstačné larvy dochází k jaksi klíčovému rozhodnutí v tom jejím životě. Zda tedy bude pomáhat po zbytek života, nebo zda se vydá na trajektorii teda okřídleného rozpělce a pokusí se něco jaksi založit na, svou, na vlastní pěst. Takže ta larvička se nám vydá buď směrem k dělníkovi, v případě pokročilých termitů můžeme nalézt tedy uvnitř těch různých kast nějaký pohlavní dimorfismus. Vy víte, že termity jsou diplodiploidní, to znamená, můžeme nalézt samce i samice u různých kast. V tomto případě máme malého dělníka samce, velkého dělníka samici může to na být i obráceně, to je druh od druhu. Děleníční stádium může být jediné, nicméně může jich být taky několik. To opakované slekání dělníků je vlastně dědictví po těch jaksi primitivých termitech, kteří žijou v tom dřevě a potřebují se slékat, aby se ty kusadla obnovily. Taky u těch vyšších termitů je to zejména domena xylofágu, kde máme hodně stádí dělníka. Naopak u těch takzvaných hlínožroutů, tedy, kteří tvoří velkou část té diverzity termitů, a jsou tedy podzemí, a jsou takovou tou druhou, druhou linií toho trávení lignocelulózy v, tom, v, tom, vlastně v, té, v té samotné hlině tak tam často bývá jediné nebo třeba dvě stády a ještě to uvidíme. Druhou možnost, co ta larva má, je tedy teda ten dělník vypravit se směrem k vojenské kariéře, stát se vojákem. Zase může být imorfní, malý, velký a tak dále. Jiné rozhodnutí té L1, jaký tady dole vidíte, je tedy obvykle sezóní, kdy tato se pod vlivem nějakých vnějších stimulů vydá na, na tu trajektorii pěti nemfálních stádií během níž který jí dorůstají nějaké ty dospělecké znaky, jsou to ty základy křídel a zvětšují se i ty složené oči a hlavně vevnitř ty gonády. A jednoho dne ta kolonie udělá to, proč je na světě, tudíž ty nymfy se sléknou do okřídlených dospěleců, ty vyletí do světa a to maličké procento z nich, které nemí se žráno cestou, tak založí zase nové kolonie. Takhle ta kolonie vlastně, funguje po většinu svého času, to znamená, že jediný plodný jedinec tam je král a královna, tahle ta dvojice. Nicméně rozmnožování není všem úplně a priori natvrdo, jaksi zatrhnuto. Oni zdědili i ti vyšší termiti, zdědili schopnost se rozmnožovat prostřednictvím, jak zvané neotenie, to znamená překotně se vyvinout v plodného jedince, který nemá ty atributy dospělce v podobě těch křídel a složených očí a tak dále. Nicméně má gonády, a prostřednictvím jednoho slékání, výjimečně třeba dvou nebo tří, se dokáží buď dělníci, to je relativně výjimečné, nicméně třeba u těch nosatých termitů se to občas stává. Častěji však nymfy velmi rychle stát plodným jedincem a rozmožovat se tedy doma v, to, v těch temnotách toho vlastního hnízda. Nicméně téměř nikdy to není systematická součást reprodukční strategie nebo životního cyklu. Většinou se to děje, když je nějaký průšly v tom hnízdě. Takže tohle je nejčastější zdroj těch neoteniků, takzvaný nymfoidů, protože pochází z nymf. A ten průšvih třeba demonstruje tenhle obrázek. Já jsem za těch posledních deset let navštívil pár desítek hnízdo, tohle termita Silvestrene z Hejery a vždycky tam byl primární král s primární královnou. Až na tuhle jednu výjimku, kdy ta primární královna má za partnera tedy neotenického samce, vidíme tam takové zbytky základu křídel, vzniknul tedy z nymfy a evidentně ten král, zakladatel z nějakého důvodu nebyl doma. Asi zemřel, nebo co jiného si dovedeme představit. Takže to je taková, chtělo by se říct, nouzová strategie využití toho, co termiti ve výjimku mají, tady z minulosti, to je z té neotenie. Dobrá, tohle byl ten kánon, ale nás samozřejmě zajímají ty výjimky, ty bývají, ty bývají vždycky zajímavé a nějakým způsobem nám třeba umožní to pravidlo potvrdit. Tohle je zase pořád stejná fotka rokola, náš druh Haberatereves Neotenicus. Na existenci těchto harémů upozornil už v roce 1906, Tedy švédský zoolog Nils Holmgren, který kromě záliby v anatomii obratlovců se ještě věnoval hmyzu a zejména termitům, takže se v roce 1905 vypravil do Peru a Bolívie. tady dalo máme třetího zprava na té fotografii společné s jedním švédským kolegou a několika znalci tedy místních poměrů. V roce 1905, ano, o rok později si teda v tomhle přípisku jak si smutně stěžuje, že ač navštívil kolonie tohoto nového druhu mnohokrát v různých sezónách, tak vždycky tam našel hromadu neotenických královen a nikdy tu, jak on říká, pravou královnu, tedy, jak bychom dneska řekli, primární královnu. Nazval ten druh Armitermes, dneska tedy Embiratermes neotenicus, což je vlastně taková urážka vyššího termita svého druhu, ale jaksi je to na místě. My jsme se vlastně v těch uh, Longrenových stopách vypravili o nějakých 105 let později, uh, s profesorem Rossinem z Bruselské univerzity a tedy s kolegy z mojí uh, laborky, uh, a nikoli do Peru, ale teda na místo našeho působení do francouzské Gvajany. a nebyli jsme teda vybavení těma Flintama jako ta jejich výprava, ani těmi nosiči, ale měli jsme vybaveni tady tím jednostránkovým článkem od našeho japonského kolegy Kenji Matsury z roku 2009 kde on také reportuje harém velmi podobný tady tomu, co známe u jižších termitů, je tam jeden král primární a hromada neotenických nymfoidních samiček a tady ho máme teda, když o tom přednáší přímo a nikdy neopemene zmínit, že má tady v rukou největší harem živočišné říče, že předčil teda ty dosavadní savčí rekordmany. A co je však důležitý message z toho, z toho článku jednostránkového je, že ty královničky teda nejsou dcerami toho krále, e, nýbrž, tedy tady vznikají tady to kník partenogenezí. My jsme považovali teda tuhletu ten fenomén druhu retikuliterné sperátus za nějakou jaksi partikularitu toho jediného druhu, protože ani v tom velmi bohatém rodu se to nikde jinde do té doby nevidělo. Na druhou stranu je to sesterská linie vyšších termitů, jak vidíte na tom obrázku. A tudíž, jak, jak to říct, podezření v nás, jak si hlodalo, když jsme začali tuhletu věc zkoumat. Za, za ty roky jsme navštívili a jak si zkontrolovali hromadu těch hnízd druhů Emiratermes neotenicus. Takhle vypadá to hnízdo, když je opravdu dospělé. To znamená, produkuje pravidelně každý rok, v někdy v květnu, v v lepší spíš v černu, červenci, ty dospělce, kteří letají do světa. Celé to váží 40, 50, 60 kg, To znamená, když se to tedy otevře, vyběhnou stovky, tisícovky dělníků a vojáků. Ty vojáci vlastně celkem poušou. To je trochu nepříjemná práce. A základní výbavou toho terénního, jaksi zběrače, v tomto případě teda hlavní hrdinky téhle části příběhu, Káry Rolejšové, kromě toho nářadí, jsou tedy jaksi výrazně zbarvené a velmi pevné pytle na odpadky. To je způsob, jak tedy dostat ten, to termitiště na stanici a nějak se do něj podívat. Je to práce docela umorná, váží se vyleze z toho lesa teda na to sluníčko. Nicméně ten pocit zarosti učení, když teda tři dny třídíte těch několik set tisíc termitu a najdete toho primárního krále, to znamená, že najdete paternální genotyp do té vaší zrtace budoucí, tak je jako opravdu velikej. To, co jsme viděli, bylo něco, co očekáváte, že kolonie, pokud je opravdu mladičká a malinká, tak tam najdeme tu zakladatelku. Přiznám se vám, že jsem to zažil dvakrát v životě ze všech těch desítek kolonií. Ta kolonie musí být opravdu skutečně mladá. Ve všech ostatních případech, které je tam ten harem, v různém stádiu, jaksi velikosti vývoje a maturace těch samiček. Fajn. Když se pokusíme to naše pozorování z několika let zhrnout do jaksi vývojového stromu. Jak se těch jednotlivých kast, tak vidíme, že na začátku tedy spolu ti partneři produkují ty z jedince, kteří se o ně v budoucnu budou starat. Vidíme jediné dělniční stádium, je to hlínožerou, tak se patří, z nich tedy potom mohou vznikat ti vojáci. A velmi záhy potom v založení té kolonie, už ještě když je skutečně malá, tak se nám tam objevují čistě samičí kohorty nymph, které se nám nějakým způsobem zastaví ve stádiu 4 a v něm dokážou přetrvat několik měsíců a sedí a čekají. A intuitivně vám dojde, že v situaci, kdy královna zmizí, tak tyhle nymfičky velmi rychle dokážou, jak si tu situaci přečíst a sléknout se během, jak uvidíte za chvíli, během jednotek hodin až dnů do těch neotenických královen, pak tedy nám nějak se pigmentují, tloustnou a vytvářejí ten harém, spolu tedy s tím králem vytvářejí další potomstvo, které tedy umožní umožní. zase tloustnout. A skutečně v první fázi života té kolonie se věnují recyklaci toho harému a přibývají tam teda ty samičky, až po několika sezónách splní teda tu, tu svoji povinnost, že teda tu kolonii rozmnoží. Takže ta investice časová tam je veliká a vznikají nám tam ty okřídlenci, kteří letí ven. Tohle se v případě tohoto druhu opakuje pravidelně. My vidíme ty kolonie kinout, když se vracíme do toho terénu jak si z roku na rok a oni, oni se více či méně pravidelně v tom červnu červenci rozmnožují. Když se podíváme na ty aktéry, na všechny, Tentokrát z pohledu jaksi genotypových kombinací na mikrosatelitových markrech, tak velmi stručně a rychle řečeno při představě teda ideálního lokusu, který má jaksi heterozigotní kombinaci pro každého z partnerů, tak vidíme krásně mendeliánský pattern tedy všech alel zastoupených u těch sterilních jedinců a taky u těch, co vyvětávají ven, těch okřílených králů a královen. Zatímco, jak už víte vlastně někteří, Všechna ta, ta samičí linie, ty nymfy a všechny ty královny nenesou žádný, uh, žádný input tedy toho krále, zakladatele, mají čistě alelite, to je maminky, zakladatelky a podrobnějším pohledem na ty, na ty alelické kombinace genotypové, vidíme, že teda se nám tady nejedná o nějakou klonalitu, nějakou apomixii, kterou bychom taky mohli čekat tam by všechny ty genotypy byly identické s tou zakladatelkou. My tady máme nějakou malou, porci, nějakou malou proporci jaksi přechodu z heterozygotních do homozigotních kombinací, takže můžeme podezřívat tedy, že se tam tedy v té věci účastní nějaký meiotický proces, nějaká tedy automixie. Vzhledem k tomu, že ta proporce těch, toho přechodu homozigotnosti je maličká, jak vidíte na tom čísle R, neplést tedy s tím R, o kterém se hovoří teďka jaksi v médiích často, tak můžeme podezřívat takzvanou podezřívat centrální fúzi, to znamená, že ten primární ocit projde dvěma meiotickými děleními a pak, ty, pak, t, pak ta, ten jak budoucí haploidní uh, ocit splývá s polovým tělískem, který, který ale vzniká tedy z jiného uh, toho sekundárního ocitu. Výsledkem je restaurace diploidie a uh, vlastně zachování ve většině případů té, té heterozygotní kombinace s výjimkou tedy rekombinace ke které během té EMAOZ dochází. Fajn, tohle bychom věděli a já můžu teďka zkusit ten životní cyklus propojit s tím genovým tokem a celé to uzavřít. Máme tady vlastně začátek života kolonie, která produkuje ty placanty a ty ochránce, nicméně velmi záhy už nám tady vznikají i ty partenogeny, které vlastně po smrti královny dospívají a už se rozjíždí tady reprodukce krále. S hadémem, která po nějakou dobu zase produkuje pouze ty pomocníky. A až po pár sezónách, tam tamto číslo skutečně neznáme přesně, dojde k tomu rozmnožení kolonie a důležité jsou tady ty tečky tečka, protože je jaksi objektivně, objektivně v jednoduché vidět v tom terénu, že ty kolonie tam jsou jaksi v některých případech hodně let a opakovaně se nám rozmnožují. Dobrá, k čemu je to celé dobré? To taky hrozně jednoduše řeknu. Máme napravo tedy nějakou sexuální linii, kde si všichni aktéři zachovávají tu kýženou genetickou variabilitu, zejména potom ti, co potom odlétají do světa se dále rozmnožovat. A na druhé straně máme tu jaksi matrilineární, jenom čistě samičí linii, která s výjimkou teda těch rekombinací velmi věrně kopíruje do dalších generací těch královen tu konstituci té zakladatelky. No ale ta tam sice dávno už je v pánu, ale není přítomná v jedné kopii, ale třeba v třístovkách kopí. To znamená, že fekundita kolonie je mnohonásobně větší a životní pojištění taky funguje výborně, protože smrt jedné královny z jedné je problém a smrt jedné královny ze tří z takový problém není. To jaksi v kostce. Klára se svým jaksi protějškem z Univerzity v Kretej, tedy Romanem, který měl na starosti zejména tu genetiku, ale tady ho můžete tedy nachytat i v terénu s námi, tedy tohle to nějakým způsobem poslala tohle sdělení do světa v roce 15, tuším. Nicméně už tou dobou bylo jasné, že ten příběh bude pokračovat. Já si ji tady ještě chvíli nechám, protože ona v roce 2013 teda přiběhla z toho terénu s hrstičkou neotenických královen, ale ty nebyly teda toho jejího druhu ale nějakého jiného druhu. Ten druh byl úplně maličký, tohle je jeho roční kolonie um, a jmenuje se patřičně Silvestri Termes Minutus. Um, a když ta kolonie je dospělá po třech letech, tak je ta, to asi nevidíte nějakých 22 cm veliká, vidíte na vrchu ty výletové komíny pro ty dospělce, takže tohle je maximální velikost. A to své nevýhody a má to taky obrovské výhody, jak uvidíte. Um, tahle hozená rukavice teda, Přináležela Honzovi Křivánkovi, který se toho ujal s patřičnou péčí a zjistil následující. Po nějakou dobu vlastně celkem nuda, protože ten pattern vývoje i genetiky se hrozně podobá tomu druhu Emiratermes Neotanicus, však jsou taky ze stejné podčeledi. V mladých koloních tedy primární pár, dole vidíte přes hnízdem, kde je tedy jedna ta, ta královská komora pro ně. V pokročilejších které tedy nějaké ty harémy, jelikož ten druh má prťavá hnízda, tak i ten počet těch klonů je maličkej, nebo těch partenogenů, maximum je 32, většinou tedy mezi 15, 20, 25, 20. Ale tu, to malé množství ty královny kompenzují skutečně obrovskou velikostí. Takhle veliké neoteničky jsem skutečně jaksi u žádného jiného druhu neviděl. Můžou konkurovat té královně zakladatelce tou, tou tělesnou velikostí. Tak a tady, taky ta jejich ložnice už je strukturovaná, má třeba dvě, tři patra, ty dělníci jim to přestaví tedy a jede se dál. Tenhle slajd je v principu identický s tím, co jsme viděli u druhu Embiratermes neotenicus. Opět nám vznikají, tedy máme tady jednodělničí stadium, královny vznikají ze čtvrtého nymfálního stadia a tak dále. Taktéž ta genetická konstituce je velmi podobná, Partenogeny eh, zachovávají velkou část tedy, té vstupní mater, mater, matčiny. V eh, ukazuje se to i na frekvencích tedy těch, eh, toho přechodu homozygotnosti, eh, takže podezříváme centrální fúzi. Fajn, tím by se dala věc uzavřít, akorát, že eh, si ta Honzova nadšení pro věc a ta malá velikost těch koloní a zároveň teda abundance na plochu mu umožnila jaksi pohrabat se v několika stovkách těch koloní. Určitě to je 250 za těch pár let, co tam jezdil a stále jezdí. A tudíž vlastně spojit všechny ty znalosti dohromady včetně sezóny a velikosti hnízda, které jak jaksi kulovité, nadzemní, dá se to nějakým způsobem odhadnout. A Honza odhadl toto. Jestliže ty kolonie vznikají tady někdy v červnu, tak po celý jeden rok tam ta primární královna vesele žije a dožívá se maximální plodnosti a toho fitness, aspoň tedy na základě třeba pitev a pohledu na ní v následujícím roce právě na vrcholu té mokré sezóny, kde je těch zdrojů nejvíc. Ale už tu chvíli nacházíme po jejím boku, jestli si všimnete maličké nymfy čtvrtého stádia, které teda čekají, až ona se jaksi odebere eh, pryč z té kolonie. A skutečně v, mezi rokem a rokem a půl toho existování kolonie nacházíme už ty kolory opuštěné tou královnou, a nebo jako tahle unikátní fotka v roce, v roce a půl, kde máme královnu, která je jaksi velice pokročilá senilní v ovárích, tedy žádné ty byste nenašli a ona tam teda jaksi dožívá a už to dávno přečetly ty její partenogenetické dcery a je tam první generace těch, těch partenogenů. Ty zase dostávají Dosahují maximální plodnosti v té mokré sezóně druhého roku. Tady jsou skutečně obrovské. Honza jim teda přilehavě říkal machině těmhle největším neoteničkám. A opět to je v koincidenci teda s těmi dešti, ale už zase po jejich boku je nějaká Nymfa čtvrtého stádia. V tom třetím roce pak už nacházíme multi, jako více generační ty harémy. Když se pořádně zadíváte na ten předposlední obrázek, jsou tam velmi tmavé a pak ty světlé samičky to, je, to jsou vlastně dvě generace těch neoteniček. Na konci třetího roku zase v mokré sezóně kolonie se vyrojí. Tahle maličkatá kolonie velikosti malého míče vyprodukuje 5000 tisíc alátů v maximu, které jsme dokázali spočítat. Je to vlastně docela, docela rekordní, nebo námi nečekané číslo, ale co je na tom zajímavé, už v té době v předcházející tomu rojení v té kolonii už se nikdo nerozmožuje. Není tam jediný král ani královna. Oni prostě už mezi tím hynou v době, kdy dospívají ty, ty ochřídlenci a ani potom tam nikoho se roznožovat nevidíme. Vlastně tam smutní ti dělníci s vojáky, někdy ani nezazdí ty výletové otvory. Ty kolonie nám potom ze zoufalství třeba fúzujou mezi sebou, když jsou blízko, ale k ničemu kloudnému to nevede a nejspíš ten život té kolonie končí. Biologie má spoustu výjimek, ale tohle zakládáme na tom, co jsme měli možnost vidět a skutečně těch hnízd k navštívení je mnoho a výletový komín, jak si směle tvrdím, že poznáme. Dobrá, takže tady máme takový zvláštní případ, že jakoby to namnožení té královny není tady od toho, aby tu kolonii, tí kolonii umožnilo žít dlouho, ale spíš, aby vrhla veškerou energii do toho se rozmnožit jednou jedinkrát a pořádně. Při velikosti a, a zranitelnosti tohohle termita bych si dovolil spekulovat, že klidně tam bychom mohli hledat ten důvod, proč to, ne, proč to urychlit co nejvíc. Fajn. Uh, Rezumé tady, jak si to kombinace životního cyklu a genetiky je zase úplně stejné jako u druhu Embiraternus Neotanicus, akorát si nedovolím tady dole nakreslit ty čárky, protože ty jsme neviděli. Ty, ty tečkované čáry. Dobrá, tady zase Honza se svým, se svým protěžkem Romanem tohle nějakým způsobem formulovali a tímto nás vlastně naše pařížský, naši pařížskí přátelé opouštějí a v těžiště toho bádání se přesouvá mezi Prahu a Brusel, kde zase teda nabobtnává ta belgická strana, jak už v terénu, tak potom v laborce, zejména rukama a dílem tedy Simone Helmance, který je tedy v dole, jak třídí svoje termity, a jeho hned dvou školitelů z svobodné univerzity v Bruselu. Zároveň teda opouštíme čele centimetry a přesouváme se do jiné čeledi rovnou. Simon tedy vyfasoval druh Kavitermes tuberosus, což je člen tedy, členi, ten, v zástupce čeledi termitiné a je to velice mizerný stavitel oproti těm, které jsme viděli doteď. On bydlí v hnízdech jiného termita, to je, toto je Labiotermes labralis, který ta svoje hnízda lepí na kmeny stromů, často v dosažitelné výšce pro nás, takže se to krásně hledá, dobře zkoumá. A ten kavitermes prostě v nich skvotuje, když jsou opuštěná a maximálně dělá nějaký ten household, že zužuje ty cesty, ty chodbičky vlastně v tom hnízdě, ale nic nestaví. Takže je to závislí na tom, kam se mu podaří zavrtat, za to, když hnízdo je velké či malé a trochu se to odráží v té jeho biologii. Kavitermes má zvláštního vojáka. Nikoliv kvůli těm kusadlům, které vidíte, to je typické pro všechny ty zástupce téhle linie uvnitř termity, ne, ale protože má na hlavě takovou zvláštní korunu takový štít, který tady vidíme a pod ním je teda taková kavita, on se podle toho jmenuje a bude to důležité pro ten, tu část příběhu, kterou budu říkat za chvilku. Na začátku těch koloní a musím dodat, že vlastně poměrně dlouho v jejich životě, se v kolonii rozmnožuje, se kolonii rozmnožuje podle teda příručky pro vyšší termity. Může to být i několik sezon. Máme tam tedy krále s královnou. Nicméně i potom, v případě, že to hnízdo fakt je velký a ta populace bohatá, tak tam dochází ke vzniku toho harem. Ten je veliký, tam se jak si Simon s tím Kenji Matsurou přetahuje plus minus deset jedinců, teda ten největší harem. Je to teda těch šest, 700 Jenže oni, oni teda, jak vidíte na té fotografii, neumí moc růst. O, o ta schopnost fyzogastrie, tedy toho růstu toho abdomenu, je u ní velice maličká, takže to kompenzují tím počtem. E, podíváme se na vývojový strom, najdeme tam pár takových specialit. Máme dvě dělničí stádia například a e, ty samičky harémové nám vznikají nejenom ze čtvrtého, ale mohou vznikat i ze třetího vývojového stádia. E, to je ta nymfa, kterou tady vidíme, to je ta nymfa třetí nebo čtvrtá, jsou si podobné. Nicméně ta nymfa, jak má, jak má před sebou to dlouhé čekání tak ona se jaksi anatomicky docela přetvoří a stává se velice aktiv, aktivním členem té kolonie. Má tedy střevoplné hlíny, to znamená, že ji nikdo nekrmí, ona jaksi je potravně aktivní. Dokonce ji můžeme nachytat, jak krmí teda tu svoji matku, která ji neoplozenou povila. A my jsme tomu stádiu začali česky říkat čekatelky a Simon se toho nějak chopil a zpracoval a jaksi překlopil to do anglického termínu aspirant, a napsal o tom tedy nějaký přípisek, o tom, že to je vlastně takový zvláštní životní stádium, který nemůžeme asi definovat jako kasta, ale vlastně životními projevy se od ostatních liší. Nicméně, i když se čekatelky teda dočkají, tak rychle zareagují, stanou se z nich ty královny. Máme tedy ten harem. Geneticky, inu, ta levá část obrázku je nezajímavá, a ta pravá část obrázku zajímavá je, velká většina těch královniček zase je, tedy genetických, ale koukněte na ty genotypy, oni jsou čistě a bez výjimky vždycky totálně a Těch zvířátek bylo genotypováno několik tisíc, ti belgičtí kolegové se v, jak si skutečně snažili a přesto tam jak si dochází k kompletní ztrátě jak si na všech heterozygotních lokusech té matky. R rovná se jedné tedy, Tudíž my můžeme podezřívat něco, co precedentně známe. Známe to i od blanokřídlých, včetně tedy sociálních blanokřídlých, to znamená gametickou duplikaci kdy se nám tedy ten, ten to aplojní budoucí vajíčko, které by čekalo na oplození, ono se nám uh, jaksi duplikuje a následně splyne. a máme tady restauraci uh, diplo, diploidního genotypu, ale které je úplně tedy čistě homozygotní. Fajn. Uh, tohle zase celé to povídání o tom druhu kavitermes. Uh, Simon se s těmi školy tedy nějak sformuloval a té formulaci tedy uvádí i, i tu partikularitu toho životního cyklu a to tu že ta královna s tím svým partnerem skutečně se dožívá rozmnožení vlastní kolonie, je tedy součástí toho cyklu, že, že i už ta královna zakladatelka tedy plodí, plodí v té sezóně, kdy, kdy se jak si ta kolonie rozmnoží a celá ta tvorba těch harémů vlastně spíš v tomto případě vypadá jako nástavba situaci, kdy se dostanou do opravdu velkého hnízda toho hostitele. A takhle, takhle jsme to taky vlastně vydali. Tak, um, pokračování v podobě tečkované čáry možné v tomto, v tom, u tohoto druhu. Dobrá, um, tím jsme vyřídili druh uh, kavitermes tuberosus, a teď tady je vsuvka chemicko-ekologická, která nás v, tý, v tom rozmnožování povede dál. Jmenuje se tedy Velký termes. My do té Guajany nejezdíme jen tak za jedním projektem když už tedy tam jsme, tak koukáme, aby jsme tam byli pořádně jaksi a máme těch projektů víc. A jelikož jsme laborka chemická, tak nás zajímají um, taky třeba obrané látky. A my jsme v jednom z těch projektů jaksi právě zaostřili na obrané látky vojáků z právě z té podčeledi termitiné s těmi dlouhými rovnými cvakacími kusadly. O nich se tedy ve starých knihách tvrdilo, že žádnou chemickou obranu nemají, protože to je jich louskání je jak si brání dostatečně. My jsme viděli, že jednak mají tu žlázu v té hlavě, tu takzvanou frontální žlázu a navíc jsme věděli, že teda nějaké chemikálie se tam nachází. Takže jsme paralelně s tou jaksi rozmnožovací prací naší na těch termitech, které sbírali tyhlety vojáky. A většinu z nich poznáte jak se jednoduše. Máme tady inklinitermés, inklinus toho si nespletete, druh spiny termes si nespletete. Kavitermes tuberazus poznáte už i vy potom předchozím slajdu. Má na hlavě tedy tu korunu s tou rutinou. No ale pak je tady taková sběrná skupina, která a priori patří do rodu Termes, což je tedy ten lineovský e, první popsaný rod. A jeden z nich, z nejspíš z těch menších, je dokonce první popsaný termis, Termes fatalis. E, my teda dodneška nevíme, který a s washingtonským muzeem jsou trable jaksi k dohodě, aby jsme si je mohli homogenizovat, ty typy, které tam, které tam leží. A tudíž schomáme i toto. No a mezi těmi tou zběradou kategorii termés nám vyčůvuje teda velikostí jedno zířátko. Nikdy jsme mu za celá léta neřekli v žádném z těch jazyků, které se tam v terénu používají jinak než velký termés, protože vlastně pro nás byl takovým balastem, on, on hnízdí podobně podobně jaksi v zánedbaně jako ten kavitermes, to znamená, že ho najdete leckde a není úplně jasné, jak ho hledat a objeví se vám ve vzorcích, i když nechcete. Takže nejčastější zmíka byla velký termes nebrat. A e, nicméně do téhle chemické studie se nám hodil a tudíž jsme tedy ho zanalizovali a tadyhle máme druhého od spodu a tedy naše kolegyně Pavlína nám jednoho dne řekla, ten váš velký termes vůbec není termes protože když se podíváte na ty opravdové malé termésy, vidíte tam krásnou schodu tedy v, těch, v těch chemických látkách, byť tedy i tam jsou rozdíly, i v těch uhlovodících tělního povrchu. Nicméně náš velký termés uh, se zcela zásadně liší a když byste se podívali na identitu těch píků, které tu vidíte, tak ty spíš teda hrají na to, že jsou to podobné látky tomu, co vidíme u uh, druhu kavy termés Tuberozus. Ejhle, tak podívejme se na to blíže tady jsme tady osekvenovali pár jaderných a mitochondriálních genů a povesili tu naši skupinku na strom. Já vám to zvětším a vidíme, že se nám ty, tyhle termitiné zdvajany rozpadají na dvě úplně jasné podpořené větve. Na jedné z nich je, jsou ty, jsou ty te, opravdu termesové, včetně termesů, který nežijí tam, ale jinde. A na té druhé je partička spinny termes a náš slabý velký ter, termes. Teď už nastal teda čas mu dát nějaké jméno skutečně, nicméně jaké. Je to dobře sesterská linie druhů, teda rodu Kavitermes, ale všichni zástupci rodu Kavitermes mají teda tuhletu kavitu a uvažte sami, tohle skutečně není Kavitermes. Slovo dalo slovo a vlastně je to, je to vlastně nový rod, který se jmenuje Palmitermes jako neinvenčně, velmi často tedy skvotuje o druhu, kteří rádi bydlí na palmovnících rodu Astrocarium. Ten druhový název potom je impostor, tedy jako klamavý, nebo šálivý, nebo prohaný protože tedy vypadá jako termes a není termes. No a když máme rázem někoho, kdo je blízko druhu kavy termes tuberozus, tak teprve potom se začneme zajímat, kde on vlastně, vlastně bydlí a jak on bydlí. A co byste řekli, um, vypadá to takhle. Um, v raných stádích jeho života nacházíme klasickou simple family, e, tradiční e, jaksi termití páreček a v pokročilých stádích vývoje to je jaksi z kvoterské kolonie nacházíme harém královniček. Já nebudu chodit dál v tom vyprávění, protože se to vlastně přes kopírák shoduje s tím, co jsme viděli u toho druhu kavitermest tuberosus, s tím rozdílem, že tady ty harémové samičky dokážou tak trochu tloustnout, tak si můžete všimnout. Dobrá. Inu, když už jsme byli v tom, tak jsme se podívali teda na další druhy tady té větve, a, a, a vydá spinitermest trispinosus má ve svém hnízdě jaksi neotenické samičky tadyto te, kního původu. Inquilinus inquiline má ve svém hnízdě neotenické samičky, dokonce takové zharémy, jaksi to kního původu. Nemůžu o těchto dvou posledně zmíněných tvrdit, že provozují asexual queen succession, to znamená to, to nepohlavní nástupnictví královny, jakožto systematický pattern vývoje kolonii. Málo jsme jich viděli, málo špatně málo se hledají a tak dále. Nicméně vidíme, že teda ta partenikoneza je všude a jak si, kam se, kam se jak si podíváme, v, té, v této linii teda. Takže jsme to vlastně udělali z toho takový sběrný, sběrný sdělení o tom, že v termitiné takzvaného Termes Group je ta telitokie velmi běžným fenoménem. Dovolte mi to všecko jaksi bleskově shrnout, Máme tady partičku druhů z počele s intermitiné, Embera a Siletry kteří provozují tady, tady to AQS. Máme tady partičku několika druhů z tady linie v termes, v termes Group, takzvaně, kteří opět provozují tady tu teritopní partenogenizi, dva z nich jako jaksi dosti tvrdou součást životního cyklu další z nich nevíme pořádně. A pak tady máme tady už tři druhy retikuly Reticulitermes, každý z jiného kontinentu. Jeden tady původně ten speratus z Japonska, Virginicus ze Severní Ameriky a Reticulitermes Lucifugus tedy z Itálie, kteří provozují taktéž asexual queen succession. Když byste se koukli na biogeografii rodu Reticulitermes, tak byste sázeli spíš teda na nezávislý vznik tohoto jaksi na každém z těch kontinentů, u každého z těch tří druhů s nějakou tedy predispozicí společnou. No, mě to vede k tomu nadpisu, který tenhle slide má, a nebudu k tomu jaksi dodávat další argumenty, kromě snad toho, že každá z těch různých barevných linií má i jiný tedy pravděpodobný postup při té restauraci té, té ploidie, takže to je vlastně další argument. Tímto vlastně toto můžeme opustit konstatováním, že jaksi v té francouzské Gvajaně je té partenogeneze hodně a hodně, hodně často je součástí toho, těch zvláštních, tedy životních cyklů. Tady si dovolím zase udělat cůvku. Tohle je můj poslední slide z roku 2014, kde jsem vlastně říkal, že jaksi baratele na mravencích jsou jako tradičně o deset let před námi. A to, co já reportoval ve 14. roce, tak oni věděli přesně už před deseti lety. To znamená společný, společná sexuální produkce dělnic s králem a královnou a partenogenetická produkce královen královnou. Samečky necháme být v tom aplodliplovědním systému. Nám tedy se s těmi termity moc nesnoubí. A zakončoval jsem to povídání, třeba uvidíme, až se příště potkáme, tak třeba, uvidíte něco tady z těch dalších unikátních situací u mravenců. A ejhle vrací se nám na scénu tady Kenji Matsura v roce 2018 a reportuje, A se tady dovolím, ještě vrátím, reportuje to, co vidíte tady vpravo, kdy královna tady partenogenizí vytváří nejenom svoje následovnice, krá další královny, ale i dělnice a samci z kolonie Mizí. E, u mravenců zase známo dneska přes deset let, ehm, a on, ano, vrací se nám Kenji Matsura a reportuje u jedné, jaksi subpopulace, druhu, kdy to termé z počele teda z čeledi opět z Japonska tedy, úplnou ztrátu samců u populace, která vznikla před nějakými 14 miliony let, kdy tedy královna si vydává dělníky, už bychom skoro mohli říkat dělnice v tomto případě, vojačky a královny a samci tam nemají svoje místo. Takže jak se ten, ten náš japonský Konkurent ale především jaksi, jaksi fascinující kolega se snaží tu, tu komunitu těch pravicářů dohnat, byť teda ta ztráta pořád tady je. Dobrá, a teďka konečně k tomu parfému. Ono toto totiž s tím nepohlavním rozmožováním souvisí. Vám všem asi došlo, že budu mluvit o feromonech. Ten parfém ovšem není ještě tak úplná nadsázka, protože já budu hovořit o molekule, o seskvit alkoholu, který se jmenuje Merolidol, který je součástí na každého odhadem prvního člověčího parfému zároveň, e, protože to je látka skutečně voňavá a najdeme ji e, ve spoustě esenciálních olejů z ketin. E, zároveň najdeme i u savců nebo hmyzu jako feromon e, a i jiných obratovců, tedy od žab až po afrického slona. Je to častá, tedy častý produkt terpenické biosyntetické dráhy. E, Úvod k královským feromonům by mohl být tedy na celou další přednášku a já ho celý přeskočím s že být teda královnou v tom milionovém hnízdě vyššího termita, jako je třeba nějaký nazutý termes, není úplně jednoduché v tom smyslu, pokud chci jaksi udržet všechny ostatní v, v té ať už dobrovolné nebo nedobrovolné si sterilitě a my všichni víme, jak, jaké obtíže s tím má primitivní společenský hmyst typu Vosíci a tak dále, že to jaksi není žádná, žádná, žádná přátelská komunikace nejbrž konflikt. Ten potenciál pro konflikt nacházíme u, u těch vyšších termitů. Říkal jsem, že neoteny je neběžná, ale je tam. Je tam připravená pro ty, pro ty rouzové situace. Říkal jsem, že to je doména tedy někdy dělníků, častěji teda těch nymf. A Ať už je to komunikace typu kontrola a dominance, anebo komunikace typu počestného nějakého poctivého signálu, jako já jsem královna fakt je pro nás pro všechny lepší nechat mě tlustou velikou plodit, než se pokoušet o něco jiného. Ať už je to jakkoliv, tak ten signál očekáváme. Inu e, očekáváme a nejsme sami, kdo ho očekává, po třetí se vrací, nebo po čtvrté, Kenji Matsura a v roce 2010 e, Publikuje tedy uh, první královský feromon u, zase u svého dvorního termita z jeho kampusu uh, v Kiotu, um, um, tedy uh, retikulitermes speratus. Tady vidíme zase ten harem a tady vidíme tedy důkaz toho, že u toho jeho termita jsou to právě jak dělníci, tak nymfy, kteří mohou tedy se vyvinout v neoteniky. No, ten článek, když vyšel, já si pamatuju hrozně dobře, protože to bylo poslední týden července 2010, kdy já jsem si balil teda to oblečení na hned dvě konference srpnové, kde jsem chtěl posluchače přesvědčovat, že ty královské feromony klidně můžou být peptidy, které jsou na, na povrchu těla králů a královen, který jsme u několika druhů jaksi identifikovali, byť teda bez toho biologického důkazu. No, když jsem si balil, během toho mě teda kolega přinesl tohleto, řekám, tohle, to jak si přečtu tohle. No, blbě se mi o tom pak přednášelo v, v tom, na těch dvou konferencích, protože Kenji Matsoura našel tedy u královen toho svého druhu velmi těkavé malé molekuly, butylbutyrat a metylbutylam, utanol. Jednu z nich byste našli v, jako součást kůnovčího feromonu, jestli se nepletu. A nachází je tedy v headspace, v té těkavé složce nad královnou a nachází je také na vajíčkách. Zatímco u jiných kast tyhle dva píky prostě a jednoduše nejsou. A sérií relativně jednoduchých pokusů dokazuje dvě věci. Za prvé, že ty látky jsou do určité míry přitažlivé, jaksi etologicky, behaviorálně pro ty dělníky, ale hlavně, že jejich přítomnost tedy headspace v nějakých experimentálních skupinách skutečně inhibuje dělníky a předpokládá se, že i teda nymfy inhibuje je ve vývoji v ty neotenické královny. Zatímco pokud ty látky tam nejsou, nebo pokud, pokud je tam jenom jedna, nebo nejsou v tom poměru 2 ku 1 jak, jak se normálně vyskytují, tak ti sterilní jedinci poměrně promptně odpovídají tedy s lékáním neotenika. Stejný látky produkují vajíčka, což nám dává smysl, protože hromada vajíček je úplně stejný signál o tom, že tam někde je plodná fit královna jako ta samotná královna, že ano. Takže Tohle všechno dává smysl a e, nějakým způsobem to nalajenovalo cestu mému snažení při hledání královských feromonů u vyšších termitů e, opět zase o několik let e, jak si macourou. Já jsem se s tím zžil e, za, těch, za těch 15 let a e, tedy hledat ten, ten stimulus v oblasti těkavých látek. Um, a právě ty druhy, které mají tu Asexual Queen Succession, jsou přece skvělým jaksi nástrojem, substrátem pro to hledání, protože za A slovíte jedno hnízdo a máte 300 králové, na ne jednu, pro všechny možné pokusy, od chemických až po etologické, vývojové a já nevím co. A za B, my jsme si ukázali, že tam velmi dynamicky funguje nějaká komunikace, že totiž královna produkuje ty své partenogeny, ale ty zůstávají tedy v tom standby módu zaparkovány jako nymfy čtvrtého stádia a promptně odpovídají na situaci, když tam ta královna není. Ostatně ono to lze. Um, jo, pardon, um, funguje to i v těch následujících generacích těch neotennyčech, které zase čekají na ten moment, kdy e, tamto ten harem bude nedostatečně velký nebo nedostatečně fit ve smyslu velikosti té populace, toho hnízda. Ne nadarmo se ty nymfy potulují na okrajích těch hnízd. Um, to je tam, kde nejsou tedy v dosahu tedy té případné informace. E, takže e, to je ideální tedy matérie pro zkoumání těch feromonů. Ono ostatně... Když mi tu nymfu vezmeme, to, co se stalo mně s Honzou a pár těch nymf při třídění kolony a zapomeneme je na té petričce v té, na té terénní stanici, tak skutečně se k ní po pár hodinách vrátíme a oni už jsou tam najednou královny. Případně tam leží ta nymfa na boku a sléká se. Tudíž co se v té kolonii tak běžně neděje. To znamená, že jak si ten mechanistický základ pro tu komunikaci tam je, No tak jsme se tedy vydali zkoumat naši oblíbenou čelec, intermitiné, v reálu si představte, že jsme to dělali všechno najednou, samozřejmě, s tím, co jsem vyprávěl dosud. A zkoumali ty naše dva druhy, Emiratermes Neotenicus a Minutus a konkrétně tedy jejich nějaké emanace těkavé do vzduchu a když už jsme byli v tom, tak jsme teda přibrali ty další druhy, které tam bydlí, byť teda, teda žijí podle příručky pro vyšší termity. A Poměrně jednoduše nutno dodat, jsme zjistili, že skutečně král, naše královny no na prvním obrázku v případě Emberatermes neotenicus a také jejich vajíčka tedy vyručují těkavé látky do headspaceu um, a ne, netýká se to pouze tohoto druhu, ale i tohoto, i tohoto, i tohoto. I tohoto. Ve všech čtyřech případech vám tady ukazují teda primární královnu a vajíčka a je to úplně ta stejná látka. Ten pík reprezentuje tu jednu a tu stejnou látku u termitů z jedné čeledí fajn, podívejme se, co to je za látku, ty spektra spolu louskat nebudeme, je to jenom důkaz, že ten náš návrh potvrzený v podobě syntetické molekuly se jaksi perfektně shoduje s extraktem, tedy z královny u druhům veratermes neotenicus a že ten návrh zní takto. Je to tedy E-nerolidol nebo trans-nerolidol, jelikož jste všichni znalí chemie, vidíte tady, detekujete chirální uhlík, to znamená, že ta molekula nám může nabývat tedy dvou nějakých enantiomerů a bylo tedy potřeba identifikovat kterého, protože ten hmyz na tohle dá v té komunikaci. Tudíž jsme zase s pomocí jaksi syntetických čistých S a R možných enantiomerů potvrdili, že toto je ta termití látka. Dobrá, nicméně já jsem z tohohle výčtu, původně jich bylo pět, že? já jsem z tohle výčtu vyčlenil silvesty termitus minutus, to je ten druhý harémový termit. Protože ten má jinou látku. Nicméně ta distribuce je úplně jako z učebnice, zase královna headspace, královna na těle, nikdo jiný té kolonii a vajíčka ano. A tentokrát to byla chemicky mnohem zajímavější látka, takovýhle krásný e, zacyklený, e, zacyklená molekula v, u nás v laboratoři nikdo neřekne jinak než spermie, e, která vlastně vzniká zacyklením a Zase vidíte tady hvězdičkou označený nějaký chirální uhlík, takže s tím byla zase zajímavá práce pro ty naše chemické kolegy, abychom mohli potvrdit teda ten definitivní název té molekuly takto. No, co vás napadne, že by se s tím dalo chemicky ještě činit? Inu, podívejme se, jestli to vylučují taky ty neotenické královny v Harému, že ano. Odpověď je jednoslovná, tady ano, tady máme primární a neotenickou u obou těch druhů srovnané jak kvantitativně, tak tedy samozřejmě jsou kvalitou. Ten spaceový profil je stejný jako u primárních královen. Dále jsme si kladli otázku intuitivní, kde, odkud se ten Neuroldol bere. Společenský imis má hromadu exokriních žláz zodpovědných za komunikaci různě po těle. My je u termitu známé a umíme se na ně podívat. Provozovali jsme tady nějakou nějaké histologické řeze, nějakou mikroskopii těmi neotenickými královničkami. A neviděli jsme žádnou, jaksi podezřelou exokrinní žlázu, která by byla nějakým způsobem hypertrofovaná nebo nápadně jiná než u jiných kast, nebo třeba než u těch nymf. E, inu, co s tím, my vidíme, že teda máme kontinuální produkci do headspace'u, ale odkud? E, tak jsme se podívali na ty královny takovým speciálním skenovacím přístrojem, který tedy skenuje distribuci konkrétní látky o konkrétní molekulové hmotnosti na těle. Viděli jsme, že je na tom abdomenu zejména vlastně všude jakoby rovnoměrně rozprostřená, ale hláza nikde. No tak jsme tu královnu rozkuchali na kousky, nebo mnoho těch královen a viděli jsme, že ten e, 3-6 e, e nelolidol je prostě všude v té královně. Ona je s ním doslova jaksi nasycená. Nacházíme to teda v hlavě a hrudi, tam jsou samozřejmě zbytky hemolymfy budíš nacházíme to v očištěné trávicí trubici, nacházíme to v gonádách a největší proporci tedy v vlastně abdomenu, v kterém jsou zbytky tukového těla, z tělesa nějaký zbytek hemolymfy, a to v kvantitách, které nejsou vlastně úplně malý, když se podíváme na tu hodinovou produkci do vzduchu. A když odebereme čistou hemolymfu, tak ejhle, taky tam máme, jaksi v mikrolitu, tam máme kvantity, které jsou jaksi relevantní na to, aby to už tohle mohlo mít jaký, jaksi informační úlohu. Inu tohle zůstává záhla, záhada do teďka. to se na, na dalších slidech vám to ne, Ale co byste asi chtěli Je, k čemu je to dobré a jaká je biologická úloha. A já jsem slíbil Honzovi, že to bude do hodiny, protože tam prý u toho spáváte. A myslím si, že to stihneme. Tak úloha bylo samozřejmě to, co nás zajímá. A nejdřív jsme se podívali na, to, na tu premisu toho, že to funguje na dálku, Je to dosti těkavé. E, právě to od toho feromonu, který je v velikém hnízdě, očekáváme. Tudíž e, otázka zní, umějí to ty termity čichat, neboli mají na to čichový receptor? Pak e, jsme tedy milé termity trápili a trápili jsme jejich tykadla a mozky, e, tím, že jsme vystavovali do téhle látce a měřili nějaké elektrické potenciály. A vzali jsme si na to vlastně knihovnu látek, které jsou příbuzné tomu, dokonce biosyntetickými prekurzory toho našeho R-E-nerolidolu od tedy. Vidíme tedy stejnou molekulu se stejným počtem uhlíků, tedy ten terpenoidský uh, uh, uh, skelet bez kyslíkaté uh, skupiny, s kyslíkatou skupinou uh, je pod tím ten farnezol, pak tam máme nerolidol a ten opačný enantiomér a pak tam máme ten náš. A tohle je elektroanterografický záznam vlevo, tedy to, to, toho, jak odpovídá to ty Karlo, ten naší nemfy. Vidíme, že čím je to chemicky příbuznější, tím je to ta odpověď větší a hlavně je tady velikánský skok od toho vlastně nenativního kterým uh, kterými sotva poznáme těma mašinkama našima většinou postupů. K tomu nativnímu a tohle je prostě typický pattern pro to, že skutečně HEMIS má specificky uspůsobený čichový receptor pro právě tuto látku. Toto jsme potom viděli, když jsme srovnávali jenom ten SAR enantiomer mezi nymfami a dělníky. Opět ten, ten nativní má vrch e, u obou kast a vidíme, že ty nymfy teda jsou k tomu do jisté míry při daném NN nějak dramaticky signifikantně citlivější než samotní dělníci. Fajn, no ale Tedy co ta ultimátní otázka. Uh, já tady dole vyvedl nějaký kalendář, abyste viděli, jak moc my jsme se s tímhle natrápili. Uh, uh, Předecílám, že to má happy end, ale až úplně v tom roce tady 19 na konci. Uh, o, té, o té látce uh, Ernero Lidl víme od roku 14, přátelé. Uh, o té druhé látce u toho s, s investitelnost minutu víme od roku 2017. A mezi tím se napíná život uh, Kláry Dalejšové, která uh, vlastně strávila celou tuhle epochu tím, že se trápila, jak to funguje. Um, samozřejmě tlačila tu přírodu do toho, aby to byl uh, královský feromon. Tlačili jsme ji všichni uh, obrovskou silou ze, ze tří jako pracoviště v Evropě. A furt nic. Uh, já, jsem, uh, já jsem nejspíš věník z největší části, protože já jsem trval na tom, že jsme takový borci, že jsme jediní na světě, kteří umějí chovat hlínožrouty prostě v Praze v laboratoři, kteří jsou ochotní v tom aeroplánu, v tom Baťohu vést ty 10 kg hlíny pro ty hlínožrouty, aby měli co žrát a že budeme dělat pokusy na, ně v Praze, na nich v Praze. A ono to prostě nefungovalo. Důvodů je hodně, nevejde se nám to sem, a spekulací, proč vlastně nám neodpovídali na to, co jsme po nich chtěli, je taky hodně. Nicméně naše zoufalství teda dosáhlo vrcholu v roce 18, kdy jsme teda se rozhodli, že se podělíme teda o tu chemii s jaksi čtenáři, který mají teda zájem o tu chemickou ekologii nebo o společenských myc, aniž jsme tam řekli to B tedy v těch článcích a důrazně upozorňovali, že na tom B jak si děláme. No a co, co Čert nechtěl, záhy potom, velmi záhy potom přichází teda ta katarze a na scénu se teda vrací Jan Křivánek, a vyvede na té terénní stanici ve francouzské Guajáně úplně banální pokus, která, který by tedy navrhlo dítě z první třídy. Akorát, že by nenavrhlo uh, udělat ho tam. Uh, ten pokus se stává z toho, že vezmete obyčejnou Petričku, umytou pořádně tedy, dáte do ní devět v čtvrtého stádia. Devět je jenom proto, že to tak prostě dopadlo, ten první pokus. Všechny ostatní už jsme dělali podle toho. Nějaké dělníky, nějaké vojáky... Uh, Honzův vklad chytrý, velice chytrý do toho je, jak oni se budou živit vlastně. Všechny pokusy na termitech se dějí na, na xilofágních termitech, ty žerou ten filtrák nebo kousek dřeva. E, nicméně nás napadlo, že vlastně budeme ty dělníky točit po 12 hodinách a vydávat testy úplně čerství kolonie, která ani neví, že byla sebraná. A vlastně oni živí celý ten zbytek té misky. E, no a my do té misky holdáme nějaké ošetření. Ošetření je 10 živých královen jak vidíme tady vpravo jako pozitivní kontrola, negativní kontrola hexan, a pak tedy ekvivalenty té naší látky toho r v jednom ekvivalentu, deseti ekvivalentech nebo deseti ekvivalentech v kleci, abychom tedy ošetřili tu těkavost té látky na obyčejném kousku sterilního filtráku. Ten je tady taky vyobrazen. No a co byste se divili v, té, v těch Petriho miskách, se začnou dít divy. E, po 72 hodinách ta kontrolní miska vypadá asi takhle a to, co ukazuje je tedy počet nově vzniklých královen v nějakých procentech napříč tím, tím celým e, ošetřením. E, blíží se nám to, spláceno to ke 30% těch nymfyček za tři dny, e, jak si si lehne na bok a stane se z nich taková ta bílá královnička e, svečená. Když tam s těma nymfama nechám 10 královen, tak se to týkalo dvou z těch 45 v tom jednom, 6,45 v tom jednom ošetření. No teď je napínavý teda, když tam dám jaksi jeden ekvivalent 12-hodinové headspaceové produkce, protože, jak se můžete dočíst ošetření, měníme, což co 12 hodin. když tam dáme 12-hodinový ekvivalent toho headspaceu, tak nám teda počet těch ním. Se slíka, které se svékají v královny, poklesne dramaticky nádherně. Slavíme, nicméně slavit je potřeba až potom, co vyzkoušíte, deset ekvivalentů a tam ten pattern té produkce je až příliš hezký, téměř, jak se říká, na to, co jsme čekali, je vlastně úplně stejný, jako když tam, když tam pobíhá těch deset královen. Když asi si teďka vezmu úplně jinou kolonii, Podotýkám před závorku, že smutné na těchto pokusech je, že pracujete třeba jeden až dva dny na tom jednom hnízdě a pak, se, pak zjistíte, že tam není dost těch nymf na to, co jste si nakreslili dopředu do celové tabulky, že chcete. Nicméně, když já potom vezmu jinou, úplně jinou kolonii a srovnám teda klecový chov a neklecový chov toho ošetření, tak zase vidím kontrola s Hexanem, šplhá nám to ke 20% ta diferenciace v královny Zatímco živé královny v deseti akvivalentech, stimulus kleci a stimulus mimo klec, asi tak dvě, dvě královny z celého toho, celého toho jednoho ošetření se pokusí tedy vzniknout z těch přítomných nymf. Za mě to je, přátelé, hotovo a nemám k tomu moc co dodat. Trohol to teda strašných let a možná byste tady čekali, že tam vyběhne teda nějaký ten titulek nějakého žurnálu, to asi bohužel až příště. Já jsem se zařekl, že nebudu ve své práci používat to slovo, to slovo o tom tedy viru, který nás nějak jako brzdí, ale zrovna teď bych ho musel použít, kdybyste se mě skutečně ptali, proč tam nejsou ty další tři pokusy, které tam mají být. Ty pokusy s těma příbuznýma terponoidama a těch dalších kontrolních pokusů, které určitě máte na mysli. Proto, aby se jaksi podpořilo tohle tvrzení. Nicméně poslední slide je tady. troufám si tvrdit příští opatrnosti, že mám pocit, že tomu začínáme rozumět po těch dlouhých letech. To znamená, máme vpravo teda nějaký, nějaký kanonický způsob rozmnožování kombinovaný s tím, co si vlastně královna udělá do foroty svoje následovnice, udělá je s dostatečným předstihem než sama, jak si zahyne. A oni jsou zaparkovány v tom standby módu, a dokud tam královna je, tak je může zásobovat touhle látkou, případně dokud jsou tam teda vajíčka. Ne, nadarmo, tyto se zdržují od vajíček, co nejdále od těch královen. Nacházíme je dokonce se promenovat několik metrů od toho, od toho hlavního hnízda a čekají, až skutečně se vymaní z, té, z toho, jak se há toho toho feromonu, případně více za to interpretujte, čekají, až si zjistí, že je jich potřeba pro tu kolonii a ten, doplňují ten harém. Tady by měl být děkovací slide. Já jsem spoustě lidí jaksi poděkoval během toho povídání, které jsme tam ukazovali. Děkuji všem těm ostatním, na které, jak si myslím, na děkovací slide dnes byl čas. Děkuji vám všem, že jste poslouchali. Snad jsem Honzu nesklamal, je to o sedm minut delší a může za začít pomalu probouzet ostatní. A já teda special poděkování těm, kteří teda na tom nechali mládí a Filipovi, což tedy je in memoriam poděkování bývalému řediteli té naší stanice ve francouzské Gwaině, tedy naší, ona je jeho, kam můžeme teda už 11 let jezdit takhle blbnout. Díky moc.